یو مسلمان سره به د زنانو سره مشابهت نه کوي نه د زنانو خوشانبه کپڑے او لباس نه اچي دا والله نه جائزه اومدا چې یو مسلمان زنانبه د سره سره مشابهت نه کوي ان داسې کپڑے او لباس پناچي چې هغه د سړیو وي د سړو خوشانبه کپڑے او لباس ما نه اچي